la crisi econòmica, que gairebé domina tot, no ha aconseguit tombar la festa popular amb més tradició del país, la rebella de Sant Joan, tot i aliar-se amb un temps desabinent, poc apropiat per l'inici de l'estiu i les celebracions al carrer. La situació de recessió econòmica s'ha traduit en una festa menys sorollosa, entre un 15 i un 20% menys d'apartats venus respecte l'any passat. El menor ús de la pirotècnia ha repercutit en un descens de la feina dels serveis d'emergències durant la rebella en tots els sentits. El descens de les temperatures en què ha arrencat l'estiu va fer que la Ratbella se celebrés amb 9 graus centígrads a Vic, 10 a Lleida o amb temperatures per sota dels 0 graus als Pallars. Els termòmetres feien 20 anys que no havien registrat una nit de Sant Joan tan freda. La previsió a curt termini és que les temperatures tornin a ser plenament esteuenques a partir de la setmana que ve, amb el canvi de mes. Ja sigui per la crisi, pel fred o també per la pluja, el gran espai de festa de Sant Joan de la ciutat, les platges, va plegar i a la matinada 62.000 persones, 8.000 menys que l'any passat. En total van generar 16 tones d'escombraries, 3 menys que les que es van recollir el mateix dia de l'any passat. A Badalona va passar el mateix i els serveis de neteja van recollir 7,5 tones de residus, una tona i mitja menys que el volum retirat al 2012 menys escombràries al litoral del barcelonès i menys pirotècnia arreu del país. Aquest fet es va traduir en un descens del nombre de persones que van necessitar atenció mèdica per alguna cremada o afectació pel foc o al fund de les fogueres. L'any passat el nombre de tesos va ser de 268 i aquest any va baixar fins a 206 amb 109 persones amb un diagnòstic de cremades lleus. Per la seva banda, els bombers van haver de fer 758 sortides per pagar focs de vegetació o mobiliari urbà provocades per les guspires de petals o coets. L'any 2012 es va arribar als 851 serveis. En aquest cas, les últimes pluges i la vegetació més humida van ajudar a minimitzar el risc d'incendi forestal.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 I comencem parlant del veí de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, que dirigirà els episodis pilot d'una sèrie fantàstica nord-americana. Exacte, el veí de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, realitzador de l’impossible. Impossible. The Impossible dirige els dos primers episodis d'una nova sèrie televisiva del canal Showtime, anomenada Penny Driftful, segons ha anunciat la cadena en un comunicat. La sèrie ha estat creada, escrita i coproduïda per John Logan, candidat a l'Oscar al millor guió per Gladiator, The Aviator i Hugo. També es va encarregar del guió de pel·lícules com El Último Samurai al 2003, Rang el 2011 o Skyfall al 2012. El prestigió realitzador Sam Mendes, director d'American Beauty i Skyfall, entre altres cintes, exercirà com a productor executiu. Penny Dreadful, qualificada com una sèrie de terror psicosexual, introduirà en una a la seva trama algunes de les figures més conegudes de la literatura del gènere fantàstic clàssic, com ara el doctor Frankenstein i la seva criatura, Dorian Gray o personatges extrets de la novel·la Dràcula. Tot això situat en un Londres victorià. Es proveu que el rodeatge comenci a Londres al setembre. John Logan i Sam Mendes són dos dels més grans narradors d'històries dels nostres temps. Va dir el gener David Nevis director de Showtime. L'espectacle la visual combinada amb els caràcters psicològics en la seva adaptació d'aquests icònics personatges literaris em sembla una cosa fascinant promet ser una sèrie totalment original segons va afegir. L'Impossible Impossible, un film sobre un film sobre els supervivents del devastador tsunami que va arrasar el sud-est asiàtic el 2004, va recaptar més de 170 milions de dòlars a tot el món i li va comptar, "A Bayona una nominació a l'Oscar com a millor actriu a Naomi Watts. Més coses a comentar-vos, les obres per rellençar el canòdrum s'iniciaran definitivament a la tardor. El projecte preveu convertir l'instal·lació en, en un centre connector d'empreses empreses creatives. És una de la vintena d'actuacions que s'iniciarà al districte de aquest 2013 i que se sumen a les fetes en els primers dos anys de mandat. El Canòdrum, a partir de la tardor, es començarà a transformar en un centre per a empreses creadores i punt de trobada de creadors. Amb l'Ecub s'ha treballat perquè, si desenvolupi un viver d'empreses, empreses de l'àmbit cultural i artístic, seria el nostre Barcelona Activa Cultural, segons ha explicat el regidor de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi. L'objectiu és que l'equipament comenci a funcionar el 2015 i per això s'invertiran 1,3 milions d'euros, tot plegat, a més, anirà acompanyat de l'adequació de l'entorn de la a l'edifici i que s'està pactant amb els veïns. Alhora destaquen importants actuacions en espais públics, com la reurbanització de la plaça de Mainada, el barri de Navas de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i el carrer Filipines a la Sagrera i el passeatge de Torné a la Trinitat Vella. Més coses a comentar-vos. Entrem ja en el que és la plana cultural. El Centre Cultural Can Fabra us acosta a partir d'avui la figura de Josep Maria Huertas. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Cigre número 24, servirà per la presentació del llibre Josep Maria Huertas i els barris de Barcelona. Antologia de reportatges 1964-1975. La presentació es farà avui a partir de les 7 de la tarda i comptarà la presència de Néstor Bogajo, coordinador del llibre i Pep Encines, fotoperiodista. Doncs aquesta activitat és organitzada per la Biblioteca de aquelles i l'Ajuntament de Barcelona.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 Els nens i nenes que s'hi poden apuntar dels 4 als 7 anys es esmorzaran i dinaran a les mateixes instal·lacions. Els pares, a més de les 3 opcions de campus, és a dir, general d'iniciació de tecnificació per línies i deporters, podran triar el número de setmanes que volen apuntar els seus fills, des d'una fins a 5 setmanes. Les dates van a partir d'avui i fins al proper 26 de juliol. El pagament s'haurà de fer en el moment d'inscripció a les oficines del club. Primer cal descarregar el dipty que us adjunten a la seva pàgina web, imprimir-lo i emplenar-lo amb les dades pertinents per poder-lo portar en el moment d'apuntar-vos. I continuem parlant d'esports. Es posa en marxa el primer campus d'hoquei del Club Patí Independent La Sagrera. Aquest estiu es posa en marxa el primer campus d'hoquei organitzat pel Club Patí Independent La Sagrera tant amb la direcció tècnica d'Eduard de Castro, coordinador de hockey informatiu i president de l'Associació Catalana de Hockey i Patins, les activitats es realitzaran mitjançant la supervisió dels jugadors de primera, Pol Galbàs i Pol Macià i jugadors júniors de primera catalana, Pol Riberes i Albert Fabregas. En el campus es combinarà l'aprenentatge i millora de les tècniques de l'hoquei amb el lleure, llocs, manualitats, piscina un dia per setmana, i està obert a nens i nenes d'entre 4 i 12 anys nascuts entre el 2008 i el 2001, tant si ja practiquen l'hoquei com si volen iniciar-se en aquest esport. El campus comença avui i acaba el proper 26 de juliol, en horari de matí de 9 del matí a dos quarts a dues de la tarda, amb possibilitat de permanències de 8 o a 9 o de dos quarts de dues a una. Es pot fer per setmanes o tot sencer. El preu per setmana seria de 69 a 90 euros i comprovareu que hi ha descomptes especials per germans per qui s'hi apunti 3 o més setmanes i per als jugadors del mateix club patí independent La Sagrera. Els interessats, un cop complimenteu el full d'inscripció, els heu de fer arribar per mail a secretaria.cpiesagrera.cat en el full d'inscripció que us adjunten trobareu tots els detalls i per a qualsevol informació personalitzada no dubteu en trucar-los al telèfon 609-840-200 en nom de Josep Maria o al 629-4259-46, que és Antoni. I tot això organitzat, tal com hem dit, pel Club, Nat pel Club Patí Independent de la Sagrera. Més que a comentar-vos, doncs parlem de Jessica Valla que aconsegueix la medalla d'or als Jocs del Mediterrani. La nadadora del Club de Tació Sant Andreu, Jessica Valla, ha aconseguit la medalla d'or en els Jocs del Mediterrani en la modalitat de 200 prassa. La nedadora, que aquest estiu participarà als Mundials de Natació de Barcelona, també ha aconseguit medalla en el 100 braça, en aquest cas la de plata. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Pre la meva humà aquí i sentir que ets al costat. Res m'importa més que aquestes parets, aquests passadissos plens de tu, plens de mi sé que tinc sort que siguis aquí una, dos i tres corre lluny amb mi fem girar la roda que ens el camí qui m'hauria dit que un món tan petit ompliria el buit que m'arriba la nit que l'avorriment és el passatemps dels que encara viuen menys conscients del temps sé com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 Molt bé, doncs el Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, servirà per la presentació del llibre a Josep Maria Huertas i els barris de Barcelona, antologia de reportatges 1964-1975. Per parlar-ne, doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic al nostre historiador, el senyor Pau Vinyas. Molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns, qui era el senyor Josep Maria Huertas? Doncs el senyor Josep Maria Huertas i cloveria, és un periodista eh, de Barcelona que va tenir la gran sort de retratar doncs, la Barcelona no oficial, sobretot en una època en el que el franquisme més ferotge doncs, eh, especulava amb els barris de Barcelona. I ell, eh, llibret amb mà i càmera fotogràfica, doncs, recorre aquests barris de la perifèria, no? L'altra Barcelona, aquesta Barcelona que no surten els mapes turístics. Si ens hi fixem, doncs els mapes turístics arriben fins a la Sagrada Família, i més enllà és com si no existís, no? I aquests barris de, de la perifèria doncs, tenen personalitat pròpia, tenen cultura pròpia i tenen identitat pròpia. A més a més, també retrata els nous barris que s'estan construint al llarg dels anys 60 i 70, amb el boom immobiliari dels anys 60, i la manca de serveis i d'equipaments. Mm -hmm. Perquè hem de dir que el senyor Josep Maria Huerta es va dedicar molt de temps a, als barris de, de la ciutat, el que, ara, bueno, el que es coneixia abans com a pobles, i evidentment doncs, va participar a diferents revistes de, de barri. No? Sí, és, un, és un, una persona molt vinculada al poble nou, que és on vivia, i després fa una reivindicació d'un model de periodisme apassionat, rigorós, honest i compromès. Uh -huh. I és una persona doncs, que jo vaig tenir la gran sort de conèixer. Uh -huh. Vem organitzar una exposició fa molts anys del Tomàs Fàbregas, que era un fotògraf de Sant Andreu, al centre cívic de Sant Andreu. I així com molts periodistes s'asseuen doncs, al despatx i fan les trucades oportunes, Elll era d'aquells que recorregia el territori, no? el trepitjava i ens va venir a veure i ens va entrevistar in situ mentre estava muntant l'exposició al centre Cívic. Uh -huh. Per tant, és un periodista de pedra picada, un, un model de tenir en compte. Uh -huh. Una persona doncs, una persona molt vinculada doncs, al seu ofici, que l'estimava, que el vivia amb passió, i aquest llibre doncs, eh, que presentem avui al Centre Cultural de Can Fabra a les 7 de la tarda doncs és un homenatge a aquest periodisme. No? Oh. El llibre està il·lustrat amb fotografies del mateix Huertas i de dos fotògrafs molt importants vinculats a la premsa de Barcelona, el Pepe Encines i oh. el Quim Manresa. I el llibre ha estat editat per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Uh -huh. I tenim el goig i el plaer de comptar doncs, amb, el, amb el coordinador, amb uh -huh. el Néstor Bobajo uh -huh. i amb el mateix Pepe Encines, que ens vindran doncs, a, a parlar d'aquest recull de textos. Uh -huh. És interessant perquè és el moment que la ciutat de Barcelona s'està transformant d'una manera brutal. No? Estem parlant del, de la gran immigració que arriba a Barcelona als anys 60. Uh -huh. és, la, és el moment doncs, que neixen nou barris, mai uh -huh. millor dit, Uh -huh. i, i es fa un desplegament d'habitatges sense tenir en compte, doncs, eh, a vegades ni la xarxa de clavegueram ni, ni els serveis més bàsics, no?, des d'un ambulatori fins a una escola, no? Uh -huh. Per exemple, em sona molt i em recorda molt la imatge aquella, d'aquella foto d'un autobús eh, amb desús, utilitzat com a escola, no? Uh -huh. Hem de veure com, com al llarg d'aquests eh, 60-70 anys hem, hem guanyat i hem millorat no, a nivell urbanístic. Potser amb altres coses no... anem, anem un xic enrere, però, ostres, eh, si mirem la persona dels anys 60 i 70, a nivell urbanístic s'ha fet una gran, una gran evolució. Uh -huh. I això eh, hi té molt a dir els ajuntaments democràtics. Uh -huh. I aquesta avulació, avaluació urbanística és la que copsa el llibre que, presenta, que presentarem avui, no? Sí, és una antologia de la primera dècada... de de treball de Huertas, uh -huh. que, que ens permet doncs, descobrir com es va configurar l'imaginari de la Barcelona dels barris. No? Uh -huh. es, potser és la primera vegada, no diré que abans també s'hagués fet, però és la primera vegada que d'una forma rigorosa, seriosa i, i, i diguéssim, de, de, de pedra picada, doncs es parla dels barris de la perifèria de Barcelona, no? uh -huh. Vull dir, i, i amb un seguit d'articles. Pensa que després d'un Huerta Esclavaries estaria a la presó per un article que va fer, uh -huh. eh, que, que segons els militars de l'època els va desagradar, i mentre estava a la presó va, va fer el llibre conjuntament amb el Jaume Fabre, tots els barris de Barcelona. I aquests articles que ja havia fet doncs, pel Teleexpress i altres periòdics de l'època, doncs són la base d'aquest llibre, no? Uh -huh. I ens permet, doncs, descobrir un primer Huertas, un reporter, un periodista que trepitja el territori i que malauradament això s'ha doncs, eh, perdut una mica no? uh -huh. per tant una persona que portava molt endins el que era el descobriment dels diferents sí, sí, pobles una persona molt, molt uh -huh. apassionada pel periodisme com t'he dit abans jo vaig tenir el ple i el goig de, de conèixer'l uh -huh. uh, més un cop em trucava i em demanava informació sobre Sant Andreu vull dir que uh, una persona doncs uh, que, troba, que es troba a faltar avui en dia no? potser uh -huh. aquest periodista vull dir, uh -huh. avui amb tots els mitjans tecnològics premem un botó i ens anem a, a Google i trobem la informació no? uh -huh. però a vegades és, és bo que encara hi hagi gent com ho era el Huertas doncs, que trepitgés el terreny i entrevistés a les persones i, i visqués en primera persona al lloc no? uh -huh. per exemple doncs, el reportatge que va fer sobre la Perona o, o sobre sobre Sant Andreu o, o el que serà després Nou Barris, uh -huh. tot això us eh, devem gràcies a, no dic que solament ell, però que una de les pedres principals d'aquest reportatge d'implicació veïnal i de, i de barri, doncs ho devem al senyor Josep Maria Huertas i Claveria. Uh -huh i per nosaltres doncs, poder fer la presentació aquí al Centre Cultural de Can Fabre, doncs ens representa un, un orgull, no? Uh -huh. I és un acte que organitzem conjuntament el Centre Cultural de Can Fabre i la Biblioteca i uh -huh. i per nosaltres és, és un ple poder poder fer aquesta presentació. D'acord. Doncs convidem els veïns i veïnes que en aquest moment ens estiguin escoltant que a partir de les 7 de la tarda s'acostin doncs, al Centre Cultural de Can Fabre, que tindran la possibilitat de conèixer més prop la figura de Josep Maria Huertas. Això mateix. D'acord. Molt bé, doncs, Pau Vinyes, moltíssimes gràcies per acusar-te avui als nostres micròfons i esperem, doncs, això, que vagi molt bé aquesta presentació que el senyor Josep Maria Huertas doncs vés mare aquest homenatge. No? Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui el que fem tot seguit és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació fins ara Bella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs parlem ara de seguretat als nostres barris i millor manera de fer-ho que acostar-nos a l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Andreu. Tenim amb nosaltres al Mosu Jordi Ruiz. Molt bon dia. Molt bon dia a tothom. Doncs avui parlem en general, no? Alguns consells de seguretat que cal tenir en compte i més de cara a l'estiu que ja se'ns presenta. Sí, doncs ara a l'estiu sembla que tothom fa vacances fins i tot les nostres mesures de seguretat i és quan més les hem relaxem, de tenir a l'aguai arriba al sí. bon temps i ens relaxem massa sí, massa sí, sí. Llavors, cal recordar quatre consells bàsics de seguretat perquè no tinguem sorpreses i haguem d'anar uh -huh. a visitar els Mossos uh -huh. uh -huh. primers consells de seguretat bàsics eh, anar a la platja anar a la platja eh, suposa que moltes vegades ens són un bastant car a la platja hem de portar a uh, les coses bàsiques dic coses bàsiques com, per exemple el carnet d'identitat i els cales bàsics per qualsevol cosa que tinguem que fer allà uh -huh. Què fem normalment? Ens en portem. les joies el rellotge tota la cartera sencera amb les targes, carnet de conduir passaport, no fa falta uh -huh. i a sobre anem allà i fem com si fos una acampada, quedem tot el dia allà, eh, hi ha molta gent, ens reunim molts, i què passa? Que si ve alguna persona de fora a remenar la nostra bolsa, com que els que estan al costat pensen que com que serà un d'allà, ningú se'n dona compte. En canvi, jo tinc una bossa amb les meves claus de casa i quatre calés bàsics, no tindré tant de problema i només estic jo i una parella o quatre més, si ve algú a remenar-ho, ep, tu, què fas aquí? No? Uh -huh. però en canvi si anem molta gent doncs pues no, s'han de portar les coses bàsiques què més? sempre d'estar algú a la guaita, no pot ser que deixem en allà tot el llibre albedrío uh -huh. perquè després és que a més portem el DNI, les claus de casa sabran on vivim, se'ns emportaran el cotxe uh -huh. tot, vale? perquè ara ho tenim molt fàcil per trobar els cotxes abans anava molt més en la clau però ara vas apretant el comandament i, i quan es entén de les lucecites uh -huh. és aquell uh -huh. vale? no, hem d'anar amb molta cura si podrem anar al transport públic Millor Sí que ens sortirà més barat Perquè no haurem de pagar parking per anar a la platja I potser trobarem el cotxe Quan arribem a casa <laughs> Que és un gran què Sí, sí. No, i a més a més no tindrem problemes d'aparcament. No tindrem problemes d'aparcament, clar. Arribes, quatre perquè... passes i estàs a la platja. Aquí ja Barcelona sí. no tenim molt bé amb el transport. Si sí, som quatre sí, sí. o cinc persones els que anem a la platja, almenys una que es quedi. Clar, ens hem de allà vigilant perquè Però... si no ara mm. hi ha molta d'allò... Una se va a jugar a pales, una altra a l'aigua i una altra a jugar a vòlei i tot allà que, que queda sol. No, a més a més, normalment les tovalloles no es queden sols cinc minuts, sinó que es queden a una hora sí. llarga i li dones temps Sobres, i sempre remenil. hi ha algú a sempre sí, hi ha algú a sí, sí. otra cosa important la gent gran la gent gran ara portant maniga curta la samarreta les dones molt amples les camisades una miqueta i com que surto a fer una passejada me pongo a mi mejores sajuarez vol dir, poso el meu millors panjols els meus millors, millors arracades quan ha ser al revés sí que és per lluir-ho però ara estem una època que hi ha crisis a tot arreu el preu de l'hora està molt car i una estrabada d'una senyora de gent granda una cadena pot suposar a la persona que li fa l'estrabada 200 o 300 euros amb l'hora el problema és ojalà no li facin mal a la senyora que és el pitjor, però no és el valor que tingui 300 euros, igual és el valor sentimental que aquella joia li va regalar un germà o el seu home que per gràcia està mort o lo que sigui més bé val el valor sentimental que el que val no? per això prevenir-ho hi ha unes panjolls xulíssimos de plàstic o de, o de quincalla que li diuen i és el sí. que s'ha d'alluir. Ja vindran èpoques millors que es podrà alluir-ho tot. O si van passejant, que el dia que el diumenge amb tota la família, el nebot, el fill, s'aprofiten pues i aquell dia s'ho Però per anar a caminar per aquí, millor que no. Una altra cosa, el bolso. Ara també portem un bolso de mimbre molt xulo, no sé què, que el descuidem a tot arreu, no, i és de mimbre d'aquells que es porten amb una mà, no, mm. perquè el deixem a un lloc i és molt fàcil accedir a l'interior, el bolso s'ha de portar penjat de costat i tocant sempre, si a la vorera, al cantó de la paret, per què? Perquè si el portem penjant del cantó que la dona a la carrer, passa algú amb la moto i em fa l'estrabada, mm -hmm. i el problema no és el que ens treu, sinó el mal que en pot fer a més a més és important que els bolsos també tinguin alguna cremallera o Bà, algun sistema no portar... que el tangui del tot i que no el portem obert perquè és molt fica fàcil que vingui algú fica la mà, o sigui alguna... que sigui un bolso sí, sí. que pugui tancar totalment i a més el problema que tenim ara que sí que fem al metro, hi ha molta gent a Barcelona els metros van més atapaïts ara i la gent està més arrambada i com que no estic a la white del meu bolso, doncs no m'importa en tot mm. vale, és ara època de que ve molta gent de fora i també ve molta gent de fora a fer malifetes mm -hmm. doncs ara hem de procurar nosaltres estar més a la guaita i no relaxar-nos el que parlàvem al principi a l'hora de sortir de casa sobretot tancar la porta sempre amb clau no és allò de sortir encara que siguin de minuts a passejar el gos tanco de cop no, s'han de donar les voltes perquè ja sabem que hi ha allò que posen un plàstic entremig de la porta i apreten i entren i no fa falta que facin força de res Eh, si me'n vaig a vacances algú que controli la bústia que no es vegi molt plena si tinc plantes al balcó que vingui algú me la regui perquè si ara d'unes un, setmanes queden totes marxites i, i allà no hi ha ningú oh. eh, què més posar algun temporitzador perquè de tant en tant s'engeguin llum i sembla que hi hagi gent no tancar oh, oh. les persones del tot oh. deixar alguna peça de roba penjada etc etc alguna persona, sobretot, que vagi perllà o si pot canviar, estendre la roba o fer alguna cosa, I ja que venen a arreglar les plantes doncs, mm -hmm. que es noti que no sobretot, una cosa molt important no anar a la cancel·ladaria, que van sempre i dir, no, nina, que me'n vaig un mes de vacances al poble <ríe> Clar, tu, potser la, cancel· la, la cancel·ladaria sí que et coneix, la Maria però qui tens de darrere no saps qui és i et segueixen i... una altra cosa important la gent gran ara han cobrat la paga doble o la cobraran de, demà o avui l'estan cobrant, sobretot no vagin a treure tots els calés de cop s'ha de treure el que necessitin i amb cura, per què? perquè si jo sé que la gent gran ha cobrat avui la paga i la paga doble doncs els dolents també ho saben i què fan? estan en allà algú dintre de la caixa, miren i el que treu una gran quantitat de calés, el segueixen fins a casa i li demanen els calés a més saben que els porten perquè com que hi ha algú dintre que està vigilant no és allò que van a voler o a veure si t'emporta, no, no, van seguint-lo ja. el problema és que últimament estan utilitzant la violència i la intimidació, o sigui, pot ser que aprengui mel alguna persona. Per això, com evitar-ho? La gent gran, sobretot, que no treguin tots els calés de cop, que vagin acompanyats del nabo, de qui okay. sigui, vale? el seu fill, però que vagin acompanyats i de moment poca cosa més, poca cosa més no? mm. que si no no paro d'aquí de xarra sí. Sí, sí. No, però és important tenir tots aquests consells a, a, al cap perquè hi ha gent doncs, que no no els té gaire clars no evidentment m'agradaria mm -hmm, sí. no, no. fer una pregunta Ara, últimament estan sortint com sistemes aparells que parlaven abans de la platja sí. que són com unes caixes fortes que s'enganxen a la sorra i pot ser les seves coses, no sé si això és segur també Jo la veritat que no, no m'enfinaria gaire perquè encara que piti o deixi alguna cosa d'allà però se la poden emportar-se en sèrie i rebentar-la a un uh -huh. altre cantó no? uh -huh. Jo la veritat, com menys coses emporti a la platja millor uh -huh. perquè és que... Sí, perquè uh -huh. no... No, fins i tot també vaig veure fa poc uns gran magatzems aquests per mercat aquest de l'esport que venien com una mena de parasol que es baixava sí. i automàticament tapava, tapava tot, la, tot. No, el, no sé fins a quin punt no, o sigui, no me'n recordo quin centre comercial és ara mm. venen unes bosses que són hermètiques que les tanques i jo me'n vaig amb la meva clau del cotxe, les meves clau de casa i el meu DNI a dintre de l'aigua mm -hmm. si ells posen medis per poder treure mals doncs jo l'hauré de posar perquè no me les treguin saps? Exacte, sí, clar, uh -huh. tu te l'enganxes al banyador és una bussa de plàstic que és hermètica tu pots a dintre mm. portes els calés que necessitis, el DNI i, el i les claus del cotxe o sí, les claus són. de casa N he vist aquestes bosses totalment hermètiques sí, sí. que també sí. si et si fiques a la platja no tens no, cap no problema res, tu fiques creus, com un bolso una bosseta i ja està, i i ja està. I la platja s'ha de portar una beguda, la tovalla i, I, para i de un sombreret i para de contar. Mm -hmm. molt bé, doncs aquests són alguns consells que hem de tenir en compte doncs sempre que eh, bé, doncs anem a la platja o anem a qualsevol lloc aquest estiu nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, donar les gràcies al Jordi Ruït de l'oficina de relació amb la comunitat dels Mossos de l'esquadra bé ha vingut avui a oferir-nos aquests consells de seguretat que, sobretot, heu de tenir molt en compte. I ara fem una pausa i tornem tots aquí.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa. Ara el que volem parlar-vos és que un any més el Sant Andreu organitza el tradicional campus d'estiu. Aquesta vegada doncs, amb algunes novetats. D'aquestes novetats i de com s'organitza aquest campus, en volem parlar amb el director precisament d'aquest campus i també responsable del futbol va ser el senyor Dani Parra. Molt bon dia. Hola, bon, bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com s'organitza a partir d'avui aquest campus. Doncs bé, el funcionament és el que s'està fent servir els darrers anys, mm -hmm. els nens venen de 8 a 9 aquí a l'estadi, els rebem al el, el parking de l'entrada i a partir d'aquí comencem a realizar entrenaments, ho combinem amb jocs lúdics, piscina, realitzem excursions un cop per setmana... Mm -hmm. I la idea és aquesta, que els nens s'ho bé principalment i després que aprenguin l'especte del futbol uh -huh. uh, Hi ha tres possibilitats, no? La d'iniciació, la de tecnificació i després la dels porters Sí, en aquestes tres opcions, una d'iniciació que és un campus més general per a gent que per nens que, que no han jugat molt a futbol, per nens més petits, després tenim l'opció de treball per posicions i per línies, Tragent ja aquells, aquells jugadors que ja porten més anys que al campus o que juguen habitualment als seus clubs, uh -huh. i la darrera opció que és la de portes. I quines són les edats així, que participen al campus? Doncs el més petit que tenim aquest any té 5 anys, uh -huh. i el més gran entre 15, i el ventall que obrim nosaltres és de 4 o 16 anys. Uh -huh. o sigui, hi ha força diversitat d'edats i intentem fer grups per nivells i per, i per edats. El que sí que és important és que oferiu la possibilitat de que puguin gaudir doncs, tot el mes de juliol o algunes setmanes eh, les que ells triïn, no? Sí, le... en principi el campus és de cinc setmanes, uh -huh. ells poden apuntar les cinc setmanes, poden apuntar quatre, tres, dos o una. Uh -huh. eh, si s'apunten una és un determinat preu i si es van apuntant més setmanes es va realitzar un descompte per facilitar una mica les famílies que puguin apuntar-se el major temps possible. Uh -huh. I tot això fins al dia 26 de juliol, en què tancareu el que és el, el campus? Sí, exactament. El dia uh -huh. 26 finalitza i, ja, bueno, després, durant el mes d'agost, ja normalment la línia ja més vacances, ja poden disfrutar més en família i el campus també permet això, que si els pares estan treballant, els nens estiguin aquí, s'ho passem molt bé, uh -huh. aprenguin futbol i, bueno, és una bona experiència també perquè fan molts amics, a nivell uh -huh. de grup funciona molt bé, Sí. Esforç interessant. Uh -huh. Doncs et passo una mica d'acompanyar Susanna que té alguna pregunta a realitzar. Hola, bon dia perfecte. Dani. Cal Hola, recordar bon que és total dia perquè els nens que assisteixen a aquest campus es esmorzan i, din i dinaran també a, a les instal·lacions oi, de del club. Sí, sí, sí, aquí ells no han de portar res, han de portar les botes de futbol, se'ls donen roba, eh, han de portar el per la piscina i després aquí poden es esmorgen, dinen i berenen. Uh -huh. Estan, estan ja... tot el dia, o sigui que sí, els pares el no, no s'han de preocupar per si treballen tot el dia Res, vull dir, fins les 5 i mitja 6 estan aquí els nens i els veuen a recollir quan surtin de la feina els pares i se'ls emporten ja uh -huh. A més, tornen cansats els nens, vull dir que... <laughs> no, a yeah. més a més, tornen cansats i sàpiguen sí. una mica més de futbol Sí, sí, és el principal, vull dir, que s'ho passin bé, que es cansin, però hem de prendre futbol, que evidentment el campus és, és de futbol. Mm -hmm. A més a més, doncs, també oferiu la possibilitat de poder gaudir de la piscina, les excursions, o sigui, que s'ho passaran d'allò més bé. Sí, sí, i tant. Uh -huh. D'acord. Doncs Dani Parra, moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons i esperem doncs, que aquesta, aquest campus que es posa en marxa avui, doncs, novament, com cada any, doncs, torni a ser un èxit i que els nens i les nenes doncs, que vulguin passar-s'ho bé, doncs, que ho puguin fer amb, amb, amb la Unió Esportiva de Sant Andreu. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, molt bé. Gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui El que fem ara mateix, doncs una pausa perquè Atenció perquè aquest campus d'estiu de la Unió Esportiva Sant Andreu no és l'únic campus que s'organitza També hi ha d'altres entitats dels nostres barris que organitzen campus i una d'aquestes és la primera vegada que l'organitzen D'aquí una estona en parlem Fem una pausa i fin, fins ara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 Doncs aquest estiu es posa en marxa el primer campus d'hoquei okay organitzat pel Club Patí Independent de la Sagrera. I volem parlar-ne doncs, precisament amb el seu director, amb el director d'aquest campus i també responsable d'hoquei okay patins de l'hoquei okay del Club Patí Independent de la Sagrera. Doncs en parlem amb el senyor Josep Maria Noia, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, és la primera vegada que es posa en marxa aquest campus d'hoquei, okay, oi? Bé, és la, és la primera vegada que nosaltres l'organitzem. Uh -huh. És Exacte. un campus de tecnificació d'hoquei okay, uh -huh. i nosaltres, a més a, a més a més, oferim també una tecnificació en piscina, no? Uh -huh. Però, bàsicament, l'activitat la, fonamental és la, la del nostre club, que és d'hoquei okay patins. Uh -huh. El que passa que, en compte, tot i que aquest any les temperatures no acompanyen massa, doncs el mes de juliol pensàvem que si ho combinàvem amb una activitat doncs, de piscina... Eh, amb, amb, amb tecnificació també, doncs, seria perfecte. Uh -huh. I de quina manera ho esteu organitzant, això? Perquè avui és el primer dia, no? Sí, sí, sí. De fet, eh, bueno, hem començat avui perquè tots just la setmana passada s'han acabat les, les activitats escolars llavors eh, és una setmana que us han recomanat, doncs, eh, que hi ha força demanda per part dels pares que encara no han agafat vacances que, uh -huh. que els nanos ja estan eh, ociosos uh -huh. <ríe> i llavors doncs és una continuació doncs amb l'activitat la, esportiva uh -huh. eh, nosaltres en principi fem eh, només pel matí des de les 9 fins a dos quarts de 2 uh -huh. I, i bueno doncs eh, també com que és la primera vegada com molt ben has dit de, de que ho organitzem també hem de prendre una mica de feedback doncs, de quines són les expectatives i quines són doncs, després les finalitats i sobretot doncs, eh, eh, bueno, les fites que s'aconsegueixen. Uh -huh. En funció de les mateixes, doncs, per a properes ocasions intentarem millorar, ampliar la, la demanda, l'oferta vull dir, uh -huh. i adaptar-nos una mica doncs, a les necessitats que que inexperiència en aquest moment doncs, estem oferint. Perquè a més és, una, és quelcom molt important perquè d'aquesta manera també doneu a conèixer aquest esport, no? Sí, de fet ha estat una, una iniciativa amb la qual hem comptat amb un total suport per part de la Federació Catalana uh -huh. de Patinatge, concretament doncs, del de que és la Territorial de Barcelona, ens ajuden molt a buscar doncs, a lo que és l'aspecte la, eh, tècnic, i també hem comptat doncs, amb el suport de, de, de la instal·lació que és una instal·lació municipal en quant a facilitar-nos doncs, horaris i accés a la mateixa i llavors eh, el, que, el que volem doncs és donar-ho a conèixer, bueno de fet ho donat a conèixer en publicitat a tots els clubs de Barcelona mm. i Rodalies per mm -hmm. donar-nos doncs, des de Mollet, a Sabadell, mm -hmm. eh, també de Barcelona, d'altres clubs, del nostre club i el que volem, doncs, eh, bueno, la finalitat per part de la federació que ens ha transmès és eh, doncs de millorar el nivell de l'hoquei patins a Barcelona i per això és una activitat que només eh, s'ofereix a nanos petits, sí, nanos uh -huh. petits eh, partint dels que no en saben, que no s'han posat mai uns patins que tenim uns quants uh -huh. i també de nanos que ja sàpiguen patinar que ja estan jugant amb el nostre esport i que volen doncs, augmentar la, alguns aspectes tècnics I quines edats serien? doncs pues, eh, penso que el més petit el que tenim és del 2009 uh -huh. i el més gran del 2003 entre 4... sí, no? sí, sí, sí fins, a, fins a 10 anys uh -huh. a més és sí. també una cosa que hem de tenir en compte que és que no només tindran la possibilitat de jugar a hoquei okay, sinó que oferir altres activitats no? doncs no, <ríe> és, un, és, una, és un campus de tecnificació L'únic mm, és fer no, eh? un perruquei patins i llavors uh -huh. l'altra activitat que oferim, complementària doncs a... perquè clar, els nanos tan petits no, no poden aguantar una activitat física en unes condicions normals del mes de juliol doncs de 4 hores sobre patins perquè uh -huh. fa molta calor, llavors ho intentàvem combinar amb una tecnificació amb natació. Però vamos la, a, la finalitat única és la de fomentar i augmentar doncs el coneixement i i les ganes de jugar a oké okay, patins doncs et passo la mm. meva companya Susanna hola, bon hola bon dia cal bon dir dia. que aquest primer campus diguem que el club s'ha integrat, s'ha esforçat perquè conteu entre, entre els, diguem que els supervisors, per exemple, amb els juniors de la primera, en Pol Galvalls i el Pol Macià, jugadors juniors també de la primera catalana, en Pol Riberes i l'Albert Fàbregas, que seran alguns dels supervisors d'aquest campus, i també a l'Eduard Castro, que és el director tècnic i que, que és el coordinador de hockey formatiu i president de l'associació. O sigui que, diguem que personalitats tan importants del club que donat a, que donin suport a aquest campus i, don, i diguem que s'hagin integrat i participin també, durant de, aquest primer campus no serà qualsevol campus. Conteuen amb jugadors també i parts del campus molt important, parts del club molt important. Bé, de fet, és la, nostra, la nostra idea com a primera vegada que ho organitzem doncs, és donar-li un reconeixement tècnic suficient doncs, com perquè sigui atractiu. No? Després eh, entenem que hi ha doncs, la, el servei que els jugadors que vinguin hagin rebut doncs, serà suficientment eh, ja reconegut i, i, i venut per ells mateixos com a una excel·lència en el, en el campus de la tecnificació que ja al boca a boca doncs, ja és el que et fa la pròpia publicitat, però la primera vegada, òbviament, si, si tu no surts amb unes condicions doncs, serioses i amb, amb cert reconeixement tècnic, doncs difícilment captaràs cap nano, no? Uh -huh. Entre les facilitats que doneu també, en un principi el campus són de 5 setmanes, però eh, que també podeu fer, els pares es el poden fer per setmanes, depenent de, dels diners també de l'economia i també de la, la disponibilitat horaria dels pares, sí, no? Sí, perdona, de fet aquesta és una filosofia que nosaltres tenim al club des del primer dia, que és una filosofia totalment integradora, o sigui, no, no solament pel tema doncs, de sexe, que nosaltres estem potenciant molt l'esport femení i esperem doncs, poder comptar amb, amb l'únic equip femení a Barcelona per a la temporada vinent, cosa que encara no tenim lligada però que hi ha moltes possibilitats. Sinó simplement sinó també pel, pel tema doncs, econòmic, avui en dia és una realitat que cada dia veiem per la televisió, no? Mm -hmm. Llavors, en aquest sentit, intentem fer unes quotes ajustades i, i a més, ens adaptem eh, a, la, a que els pares, doncs, a, a, en condicions particulars, ens, ens demanden no? O sigui, perquè ja mm -hmm. dic, no solament en el campus, sinó que és una una pràctica habitual en el nostre club. Uh -huh. Cal dir que el preu per setmana serà d'uns 69 90 euros, però que també hi ha descomptes parcials per germans, i per qui s'apunti 3 o més setmanes. Sí, sí, sí, sí. sí. sí. Eh, però el tema dels germans, doncs, entenem que no és el mateix eh, tenir que pagar un, un campus que no, si tens família nombrosa, també hem de pagar l'àrius, i per això doncs, fem uns descomptes. I després uh -huh. doncs, també fer per a la gent doncs, de que, que s'apunti vàries setmanes, eh, no solament es eh, permet a nosaltres fixar uns objectius individuals eh, des del punt de vista tècnic, doncs, millors per aquell nano. si tens més temps doncs, hi pots dedicar més, pots, pots assolir uns objectius que si no només vens una setmana, donc difícilment l'objectiu ha de ser en, en molt curt termini. D'acord, doncs Josep Maria Noia, director del campus de l'hoquei del Club Patí Independent La Sagrera. Moltíssimes gràcies per acostar-te avui als nostres micròfons. I això, doncs, esperem que vagi molt bé aquest Perfecte. mes. Perfecte. A vosaltres també. Moltes gràcies a vosaltres per trucar, eh? Que vagi molt bé. Que vagi molt molt bé, doncs nosaltres continuem el nostre programa d'avui el que fem tot seguit és una petita pausa i tornem... Anem. Bé, em diuen que anem cap a l'agenda, doncs anem cap a l'agenda. Vinga, som-hi. Doncs l'agenda que avui omplm, avui comencem amb el Projecte Binomio que continua a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero. Us recordem que cada dilluns a dos quarts de set de la tarda a dos quarts de nou del vespre realitza el projecte d'il·lustració urbana binomio fet per vuit joves. El projecte compta amb el suport de l'APC Sant Andreu, educadors a partir del carrer i el servei de dinamització juvenil. Ara ens anarem cap al Centre Cultural Can Fabra perquè us ofereix gent de festa, les festes catalanes. El Centre Cultural Can Fabra, el carrer del Segre número 24, us ofereix fins demà a versat la passa des de l'auditori l'exposició Gent de Festa. L'exposició Gent de Festa és una mostra documental i fotogràfica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 així com tot un seguit d'elements que formen part de les tradicions catalanes. La mostra és cedida temporalment pel Museu Ecnològic de Barcelona. I atenció perquè demà l'Ajuntament farà una recepció al Sant Andreu. Després d'haver guanyat recentment la Copa Federació, demà dimecres a les 7 de la tarda, l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias, rebrà la Unió Esportiva Sant Andreu al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Hi assistirà a la Junta Directiva amb el president Manuel Camino al capdavant i una representació de jugadors del primer equip. Els seguidors que ho decidim també hi podran assistir fins a exaurir l'aforament de 200 persones i podran assistir amb la quadribarrada posada. Com es va fer amb la presentació de la campanya de captació de socis, els aficionats que ho desitgin des d'avui fins al mateix dia poden enviar un correu electrònic a l'adreça esdeveniments.usdandreu.cat per a reservar la seva plaça. Les inscripcions es podran fer avui o fins a completar l'aforament. Si haurà d'estar des de mitja hora abans, és a dir a dos quarts de set de tarda. I més coses a comentar-vos perquè el bar Versalles del carrer Gran de Sant Andreu número 255 presenta el dijous a les 8 del vespre el projecte de Les Masies de Sant Andreu de Palomar. El històric bar Versalles al carrer Gran de Sant Andreu número 255 presentarà aquest dijous a les 8 del vespre el projecte Les Masies de Sant Andreu de Palomar. Les Masies de Sant Andreu de Palomar és un inventari de cases de pagès andrewenques fet a cara de Jordi Petit, Jordi Sánchez, Lourdes Espinyol, Laura Gómez, Ricard Paradís i Pau Vinyes. I més coses que tenim per comentar Bus, ens n'anem ara cap al bon Bonpastor perquè hi ha jocs esportius a la llosa Aquest dijous acaben els jocs esportius a la llosa del Bon Bonpastor Aquest Aquesta activitat ha està adreçada a nens i nenes entre els 7 i 14 anys i era una activitat organitzada per Pla de Basis de Bon Pastor Baro de Viver i col·laborava en xarxa jove de Bonpastor i Complex Esportiu Municipal Marchem. donant les gràcies a la Susana Avila i al Ricardo Malabé ja ens retrobem demà a la mateixa hora que passeguen una molt bona tarda, adeu-seu